Ненужна Україна. Тоді Сталін бере того самого льотчика, який знав хорошо Україну бомбить. Кладе в самольоти вже не бомбу, а десант. І ті скритно падають під Вінницю. Ліквідірують охрану, витягають хитрощами довірчивого гмирю, а потім ліквідірують весь Вервульф – із кнопкою, щоби анулірувати українську загрозу. Тим часом американці, вступивши в Німеччину спокоенінько ту, вже повністю відключену від пульта атомну бомбу собі забирають. Так що тут промашка вийшла. Ну, не для Сталіна була більша потіря, якщо б країна стала ядерною державою. Хто угодно, лиш би не вона. Воно зараз розоружили знову України на ядерні боєголовки. На 76 штук. І що ми потім знаємо? Що Ізраїль раптом ні сіло, не впало. Ядріона вже держава. І має скільки боєголовок? А рівно 76 чи 134. Оно, воно, яке розоруження вийшло. Наліво ті головки спустили з України. Продадуть любому потенціальному противнику, аби лише не на Україні лишилася кнопка. Кнопку нам ніяк росіяни не позволи, будь він навіть і грузін. Ех, співучи ти наш, народе. Сорочка на смерть. Міні апокрив не з циклу прощавай суржику. Небо повнилося, як не перед добром, що й лищина принишкла і стала кольору пива. Мені трапилася вогка земля, і я відпочивав, хоча землею її назвати гріх, а лише ґрунтом. А сусідам, навпаки, трапився сухий суглинок, і вони затято довбали його германського клюнучу найвстаннішими слов'янськими словами. Щоразу дивуючись, як це «німва» На такому збирає врожаї. Так чи інак, а голодок в них ні разу не було. От що дивно. Як воло благав Бога, аби вони викупили свою траншею швидше, ніж я відпочинув, тоді доведеться вставати допомагати. Була і інша підла надія, що фашисти почнуть раніше, аніж поснідають, і тоді вже сьогодні не доведеться братися до лопати, а лише до гвинтівки. На одну намить я забув про війну, бо згадав про Марс. О ті марсіанські канали, які воно скільки нас бентежить, та це ж простісінькі окопи. Не знаю, як там у них, але за одну війну нами накопано більше, ніж у них там за всі тисячоліття. Тиша промайнула над нами гатюся, і ми зіщунилися, що з далекого гнало її здалеку. Щось, бо ми, маючи найбільший досвід відчуттів, не могли осягнути. Однак сусіди покинули глибити нори, щоб шкрябанням не привернути увагу долі, бо тоді та здатна на все. Тараса, пошепки гукнув мене звідті тищенку. кинь флягу попить. Що насправді означало? Чи не здогадався я про причини змін ворожої природи? Я кинув йому воду мовчки, тобто... Знаю не більше від тебе. І тут всі відчули через окопи. Те, чого вухо не розбере, а от шкіра, вона починає відчувати білизну, а та передає підземні згуки, які ще не стали звучанням. Таких ще ніколи не було. Лише наймиткіші вчули дзичання, таке далеке, неприємне, що навіть подумки полишили матюкатися. А тоді, наявно, Задзискотіло, і ґрунт, не криючись, заходився осипатися спочатку там, де був сухіший. І кожен полишив фортуну, а взявся розкладати підручніше набої, особливо гранати. Я, доки була можливість насунув казку і крізь щілинку між нею та брус витикнувся на світ. Одразу потрапив на Марс, бо в нас на Землі таких чудес не жило, бачу гора. Тобто танк. Неймовірно великий із шістьох завбільшки танк легко штовхався от найменших пагорбків і долаючи через повітря їх ривками, стрибками мчав на нас. Бачу, ми таких ще не бачили. Лякала надпотужна гармата, куца.